Jööreget! Egy-kettő És saját magamat nem hallom Eddig mindig hallott, vagy nem hallottam? Nem? Jó Nem, nem hallottam Régi elültem, itt maga is emlékszem arra, mit hallottam és mit nem Hosszú hétvége volt <laughs> <laughs> <laughs> that too much to here you go. Ma a 2022. október e van és hétfő. Kettő perccel múlott reggel, 4 1. 8 ez a kegyverjáncsi minden, amit ez az napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint a János 14 éven a uliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap kis Korláto apokalipszis és minden nap meglepetés, nem mindig ebben a sorrendben hangzik el, de ennek a jelentősége végül is csekély. A mai nap az alapvetően önöknek van szentelve. Ha élnek vele jó, ha nem élnek vele, akkor a zene fog szólni. 061, 23, 8 8-12 az elérhetősége, Elmondom mondom még egyszer, 061, 23, 8 8-12 ami a közeljövő programját illeti, a jövő héten biztos, hogy nem lesz élő lebonyolítású műsor, biztos. Hát az ember sosem mondja ezt, hogy biztos, de nagyon nagy valószínűséggel. Szerdán csütörtökön és pénteken, amikor korábban felvett műsorok lesznek, tehát 19-e, 20 -a és 21 -e, és amikor biztos, hogy nem lesz még műsor, az 31-e és 1-e. Hogy egyébként hogy alakul az élet? Arról majd folyamatosan tájékoztatni fogjuk egymást. 0 2 vagy 12 Az én gondolataimat azokat most lepkehába van sa lenne könnyű összeszedni, így aztán csak azt tudom önöknek mondani, hogy 061-20-388-12, a mai műsor biztos, hogy 8 óra 4 percig el fog tartani, zene van, de hogy 8 óra 13-ig, 8 óra 22-ig, 8 óra 31-ig, vagy 8 óra 40-ig is eltart el a jelenleg kétei. Beleértve, hogy... Habár a Bakácsfélem műsor az eddig legalábbis az új időszámítású Kejfe Jáncssiban rekordot döntött, immáron több mint 6000 megtekintésével, plusz még ugye az élőadásban lévő nézettség, plusz hang de nagy valószínűséggel hihetetlen tömegek egyelőre még nem követik a műsort, így aztán, hogy ezek a nem hihetetlen tömegek reggel akarnak-e beszélgetni velem vagy sem, ez még annál is kétesélyesebb, mint ami korábban volt. Ezek a legfelé nehezen összefogható gondolatok most a fejemben azon kívül nem késztetnek különösebben sokra vagy többre, mint amit most teszek. Beleértve hogy a Kejfe az a hát struktúráról még nem beszélnék. Ezen a héten szerdán leszünk egy hónaposak, és akkor sem hiszem, hogy fel kéne köszönteni ezt az új időszámítású kéfejencsét. Bár egy hónap azért az, az azt mutatja, hogy azért kísérletinek azért meglehetősen kísérleti azért egy hónapot, amit kibírt, amit kibírt azért az. Szóval, hogy a korábbi műsorokhoz képest van-e olyan igény, hogy beszélgessünk reggel, ez a jövő zenéje és a jövő zenéje is marad még egy pár hétig és hónapig, amíg ez az abszolút kísérleti periódus fennmarad. Ma három műsort szerettünk volna rögzíteni, amelyek aztán később élő műsorokat váltanak ki. Egy megbetegedés okán gyógyulást NB-nek két felvétel lesz ezeknek időpontjáról és hogy miről van szó majd később tájékoztatást nyújtok most 7 óra 23 perc van ez a kejfejancsi amely számít az önök telefonjaira, de ha nem számít vagy ha nem számolhat vele akkor zene szól és én nézem Jánoskát ő néz engem, önök pedig vagy hallgatják a műsort vagy nézik Önököm bulik 061 253, 88 12 Figyelek, ha mire... Egy 238812 lett, hogy jó példával kéne előjárnom, de van úgy, hogy az embernek, nem is azt mondom, hogy nincs mondandója, mert ezt adanéz. Nem is láttam még. Hm? 061 253 88, 12, tehát nem állítom azt, hogy nem tudnék beszélni, de nem érzek egy tízes skálán tízes késztetést arra, hogy beszéljek, így aztán, ha az ember nem érez ilyet, csak csupán azért, mert egy mikrofon mögöttül és kamera előtt ilyen kényszerképzetem nincs. Lehet, hogy homlokon csókolom, buzsa is... Nem Karácsony Gyergéjel fogok találkozni, hanem valamit elmesélek önöknek az elmúlt napokból, de jelen pillanatban arra számítok és azzal számolok, hogy valaki előkerül, és mond valamit az elmúlt napjairól, vagy ki tudja miről. Ha nem, akkor... Akkor... 061 Egyébek között például az foglalkoztat, hogy az a hölgy, aki egyébként a vendégem lett volna egy felvételre, az vajon a felvétel elől menekül el, és kitalált valamit, vagy tényleg valamilyen baja van. Ha most hallgatna engem, vagy nézne, akkor elnézést a feltételezésért, ezzel együtt az embernek időnként vannak ilyen gondolatai, de ha módonban állna, ellenőrizném, ha meggyógyul, akkor jelentkezzen. Ezt meg is írtam neki, illetve csak azt írtam, hogy gyógyulást, a többit majd eldönti. 7 óra 29 van ma, 2022. október. Tizedike van, és hétfő a pontos idő, tehát egy perc múlva lesz fél nyolc, ami az időjárást illeti, nem csodálnám, hogyha kirándulni indulnának, független attól, hogy az emberek általában a szabadságukat hát nem október tizedike környékén szokták kivenni, de semmi sem elképzelhetetlen. 06 1 88 12 That escaped her mind. She says, "There's the one I love the most, but time's not far behind." 10 to challenge me i love it i say bring it i'm the world great confidence rises with the heat out there NAMASTE 7 óra 41 perc van, még két ilyen nevezetes dátum lesz, 7 óra 50 és 8 óra 4 perc. Ha 8 óra 4 percig nem lesz érdemleges érdeklődés telefonon az életről, vagy jelentés az életről, akkor a mai műsornak már amennyiben műsor az, hogy én itt vagyok és szól a zene. 8 óra 4 perckor véget vetek és készülünk a 10 órakor kezdődő felvételre. Ma még egy felvétel lesz, három lett volna, de kettő marad belőle. A középső elmaradó felvétel egy betegség miatt van, ha minden igaz, vagy legalábbis valamilyen kórházi jelenlét miatt az egy gyógyulást kíván a stábban. 061-253-8812 ma 2022. október 10-én hétfőn 3 percen 318 előtt. is the ministry All defense Stairs and walls are All that's left Mortar holes left Through the air Kids do the same thing Everywhere spray. 1 2, 53, 8, 8, 12 ja, nagyon sokat már nem fog a telefonszámot 7 óra 48 perc van. Jó vagyok. Jó reggel Köszönöm az üzenetet, megkaptam így hajnalban. Így első közben én igazából azt gondoltam, hogy majd beszélek a pedagógus tüntetésről, mert én szeretnál hallgattam utoljára a adást, és meg most először, és nekem ugye ez a, ami azóta történt, de aztán úgy voltam vele, hogy mindek szállassam itt magam a politikával, meg közélettel Úgyhogy mégis inkább amit másról szeretnék beszélni, a múltkor Kérdeztél és megpedvegettél, és persze ez a magánéletem, amit kitéltek el. Engem. És úgy vagyok vele, hogy most idottam el a pillanat, vagy az időporza, hogy így a, az elmúlt húsz évet fogom édes tartolni, és az így azért az ember így megborítja egy kicsit, még hogyha jó is, vagy bizonyos része jó, de hú, 41 éves vagyok, és ebből húszat kell most itt újraírnom. Nem tudom, hogy másnak van egy ilyen tapasztalata, ez... Nem biztos, hogy más pontosan értél, miről van szó. Hát én 20 éve ismertem, éltem együtt valakivel, a házasságban gyerekekkel, és úgy tűnik, hogy most itt az a pillanat, amikor ebből a 20 évből én ki fogok lépni. Mennyire vagy közel hozzá? Még egyszer szem, hogy... Mennyire vagy közel hozzá? Teljesen, tehát, hogy... Ottász a küszöbön? Ö, igen, tehát gyakorlatilag ugye már elköltöztem egy ideje, és most, hogy van valaki, aki úgy gondolja, hogy velem szeretné a következő, nem biztos, hogy 20-at tölteni, így ez innentől kezdve uh, elnőld a meccs. De ez az illető az oka annak, hogy otthonról eljött? Nem, nem, nem. nem. Ilyen szempontból így a lelki tiszta, meg hát neki nincs igazából ráragunk, úgy lépett. Ő belekeült egy helyzetbe, hogy olyan helyzetbe, a helyzetben belépett. Mondhatnám, hogy volt jó helyen a részemről. Uh, hát, igen, neki ez igazából nincs köze. Miért jöttél el? Mert uh, hát az utolsó időben én már nagyon, hát úgy, mondjuk az, hogy kifelé éltem, hogyha ez így és ez így értelmezhető. Értem a világomat, és nem voltam annyira, nem tudom. Mi múlt el, vagy mi nem múlt el, de minek lett kisebb a jelentősége? Hol szűnt meg a korábbi család magnetikus ereje? Nem biztos, hogy minden kérdésre fog tudni válaszolni. Nem biztos, hogy minden kérdésre akarsz válaszolni? De hát az... Ez olyan ilyen is friss, már hogy az események ilyen fajta alakulása, hogy nekem máshol, aki is van. Ez úgy a és ezért nem biztos, hogy mindent tudok értelmezni, de, de igen. A, a Kettőnek a... mit köze van egymáshoz? Nem tudom. Nem hát tudom. A, a, a zavarom, a zavarom hogy mindjárt hogy róla beszélni. De valamilyen okból mégis el akarod mondani. Ez most könnyítesz magadon, vagy megfogalmazol valamit, amit az ember egyébként csak saját magának ebben a formában nem feltétlenül akar megfogalmazni, CDF? De biztos, hogy van ebben ilyen kiveszélés, ventilálás része, és persze mondhatná az átlag hallgatva, hogy miért ezt egy rádióműsorba teszi meg az ember persze beszélgetek ismerősökkel is de mondjuk, hogy mi is ismerjük egymás már egy ideje, és, és amúgykor is egyébként szóba került. Valószínűleg az, hogy a, és a nincs nagyon jobb szó, hogy igen, a feleségem egy befelé fódlóbb, konzervatívabb, békések kényelmesebb életformát választott, vagy, vagy él ennek megfelelően, én pedig egyre inkább így ennek az ellenkezőjét, egy kifelébb élő, sok minden csináló, szabadabb valami. Ezek, akkor, a ezek az egyenesek ezek most tartanak jobban szét, vagy ezek mindig jobban széttartottak, csak ugye a szögből adódóan most jobban látszik a távolság? Tartottak ezek egyfele, és aztán volt egy pont, és ezt nem tudom megbecsülni most már, hogy mi volt az egy év két éve. Amikor már én, én, én, én úgy éreztem, hogy hifelé vagy szétfelé mennek az egyenesek, csak nem foglalkozott vele senki. Hány gyerek van? Kettő. Hány évesek? Nyolc meg tizenkettő. Ők mit tudnak? Hát uh, nyilván az uh, szembesültek, hogy ugye én nem otthon lakom. És uh, amikor így leültünk egy este beszélgetni, hogy, hogy ezt. Uh, hogy ez nem lesz nagyon megjavítva ez a helyzet, és más lesz a szituáció, akkor valahogy nem aludtak még el, és érezték, hogy ki van valami esemény, és akkor viszonylag gyorsan hát annyit lett velük közölve, hogy ez nem lesz így megjavítva, és hogy ez ilyen... Nem lesz így megjavítva, vagy megjavíthatatlan, vagy átmenetileg megjavíthatatlannak tűnik. Hát ez egy, ez egy vita volt egyébként, hogy, hogy én nem akartam ezt sosem megjavítani, amiben igazság is van, meg nem is. Hogy valóban ez nem, nem volt meg a késztetés, azért mert, hogy már sokkal régebb óta így, azt gondolom, hogy eléggé eltávolodtam, és nem, nem éreztem azt, hogy ezt én már De mióta távolodtál, és miért? Szeretném, a tudnád, hogy nagyjából úgy beszélgettünk, mint két mérnök. Igen, de nekem mond, szokták mondani, hogy nincsenek érzelmeim, és ilyen nagyon hidegen, szárazon, nem tudom, tudományosan beszélek mindenről, és igen, ezt azt aláírom. Nekem volt egy ilyen plátói kapcsolatom, mondjuk az életemben, hát a plátói kapcsolat az olyan, amilyen, érzelmek vannak benned, de semmi más, és az képes volt engem viszonylag messzire dántani. Az otthon úgy, úgyhogy soha. Tehát volt egy kapcsolatod, ö, amely nem ö, háromdimenziós volt, és amely rávilágított arra, hogy a létező kapcsolatod milyen hiányosságokkal bír? Igen, körülbelül, tehát, hogy nem nevezném kapcsolatnak. De ez a, tudnám, a, ez, nekem... a, ez a Plátói kapcsolat, ez nem azonos azzal a nővel, aki most nem. belépett harmadikként? Nem, nem, nem, nem. nem, nem. És mi Igazából a kapcsolatok se lehet mert ez egy egyirányú, általán viszonylag erős érzelmekkel megélt lelkesedés, ami aztán a lelkesedésben ki is fulladt. Mennyi ideig tartott? Hát, szerintem, és ez, ez most így lehet, hogy rosszul hangzik, hogy kívánok, de ez szerintem eltartott évekig. A, mikor kezdődött? Egy-két egy év. Mikor kezdődött? Ennek a nulla pontját nem, nem tudom... Mikor ez véget? Hát ez két más, másfél éve, vagy két, két éve tudtam teljesen engedni hogy... Valójában arról beszélgettünk, hogy ki szerettél a feleségedből. Igen. Igen, erről beszélgettünk, és, és eltöltöttünk egy ilyen másfél évet, így egy ilyen purgatórium állapotban, legalábbis én így tekintettem erre, hogy... Hogy a jogi státusz nagyon lehetséges. Hogy... Ez a másfél év ez miről szólt? Ez arról szólt, hogy rendezétek a kapcsolatot, hogy helyreállítsátok a kapcsolatot, elszenvedtétek egymás mellett? Hát ő azt szerette volna, hogy, hogy ebben a másfél évben én megvilágosodok, és eljutok arra a pontra, hogy ezt meg kéne javítani. Ültetek egymás mellett, és néztetek két különböző irányba? Szerintem igen. Igen, tehát én ebben a másfél évben tényleg úgy voltam saját életemmel, hogy elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy én hazajövök a kis üres lakásomban, az ember egyedül van, mit csinál este, szóval, hogy annyit a nyomor érzi majd egyszer magát, hogy ez a nyomor ráébreszti arra, hogy hát akkor csak ennek a esélyt kell adni, csak dolgozni kell rajta, de ennyire nyomorom sosem, nem voltam jól, de ennyire nagyon mély nyomoromban sosem voltam. És így ki se tudtunk ebből lépni, legalábbis én, volt az az ilyen... De ezt együtt töltöttétek ezt a másfél évet? Hát hivatalosan természetesen mi még fél és feleség vagyunk, ugyanúgy ellátok a De... gyerekeket, az, hogy én hétkúsznak a saját életemet éltem az egyik része. Mikor költöztél a... -e? Én tavaly nyáron, tavaly most már más, más történt, hogy ilyen majdnem másfél éve. És azóta hogy alakult az élet? Hát azóta gyakorlatilag az elmúlt néhány hetet leszámítva vagy ilyen, ilyen borzasztott cömörként éltem meg, és azt, azt nyilván otthon elmeségettem, hogy amikor én elköltöztem, akkor nem az ilyen tuti jöttem, tehát ez a védőháló nélkül eljöttem, hogy majd lesz valami. Béleltél -e egy lakást? Igen, én az egyetlen környékén bérlek lakást. Nem jártak ide föl nők, néha eljöttek haverok, de alapvetően egy ilyen magányos, tesadés életet. A gyerekeket Én láttad? Még a gyerekek persze, tehát, hogy az, az evidens, hogy ez az állapot nem szüntette meg a családi kötelességeket, és ugyanúgy nem tudom, nekem kell hét. A gyerekek mennyire szenvedték meg ezt nem tudom, nem, nem láttam a szignifikáns változást, a feleségem szerint megérezték, valószínűleg ezt neki megérzi. Ott feltűnt-e újabb férfi? Nem, nem. Csak én vagyok itt, aki, aki más, felé, más felé tekint. Ez az egy év, ez jobb volt, mint az előző egy év, amit otthon töltött ő? Nem volt jobb, csak azt gondolom, hogy ez egy tisztességesen felállás volt. Tehát amikor otthon élsz, de azért, hogy kifelé inget akár más kapcsolatokra, akár csak az életben, az, az nem... De most mondtad, hogy ebben az egy évben olyan jelentős kitekintigetés nem volt leszámítva a ezt a kísérlet, most. A kísérlet, az, a kísérlet az meg, a, a vágy az meg volt. És aztán ezekről nem, nem történt így semmi. Olyan voltam, mint egy 41 éves kamasz? Igen, igen, de az összes kamaszkori kudarcokkal együtt. Mi okozta a kudarcaidat? Hát ezt, ezt azoktól kérem megkérdezni, kell így elteszteni. Milyen hatást gyakoroltak rád a kudarcaid? Azok még, még, még inkább lefelé. Ezek kudarcok voltak, vagy valójában um, tehát ezek, ezek igazi kudarcok voltak, vagy inkább arról volt szó, hogy te nem akartad igazán, és valójában a saját magad áldozata voltál? Nem, ez, ez, teljesen, ez teljesen igazi kudarc volt. Tehát, hogy Mennyiben más egy ilyen 41-42 éves kudarc, mint a kamaszkori? az egy nem rosszabb, mert a kamaszkorban azt még meggyőzheti majd az ember, hogy hát még fiatal vagyok, itt vagyok 18-20 évesen, majd jönnek így, amikor már az ember 40 elmúlt, akkor már azért elgondolkodik rajta, hogy már azért negyven vagyok, hát most már azért. Jó, de ezek a kudarcok, ezek párkereséssel voltak kapcsolatosak, Igen. vagy pedig ezek szerelmek voltak? Mert ugye az ember kamaszkorában nem párkapcsolatokat keres, hanem szerelmes. A párkapcsolati keresés és a szerelem, azok ugyan összefüggenek, de nem ugyanaz? párkapcsolat párkapcsolatkeresések voltak. Mert pontosan én már a bavérkodó vagyok, abban vagyok, aki nem biztos, hogy arra keves magának szerelemnek, hogy az ő itt legyen. De, de milyen az a párkapcsolat, amiben nincsen szerelem? De az bozasztó, Tehát olyan, olyan nincs. De, de akkor, akkor mégis párkapcsolatról beszélsz, és nem szerelemről? Igen, igen, ezt mondom, hogy én párkapcsolat alapú keresésem volt. De a párkapcsolati alapú keresés az olyan, mintha valami valami, nem tudom, tehát mint hogyha most valami arról van szó, hogy milyen típusú szárnyas betétet kell venni a barátnődnek. Nem, hát az ember nem az első pillanatban szerelmes szerintem, vagy nem az első pillanatban szerelmes, de minden esetre megvárja, amíg szerelmes lesz, és aztán ez internet, vagy nem internet? Is. Is. Tehát, olyan is volt, meg, meg ilyen hagyományos nem, nem létezik, hogy még mindig nagyon sokkor látott tartalmaz a te életed? Le, de ezeket most az elmúlt pár hétben azért sikerült sokat lebontani, sok mindentől megszabadulni, és ez azért felszabadító. Az én részemről, aki sok frusztrációt hozott magával a gyerekkorából, a szülei révén. De ezek most úgy látom magamon, hogy ezekkel eltűnnek. És ezért mondtam, hogy persze nehéz 20 év életét magam mögött hagyni, de hogyha van valaki, aki segít egyébként nyilván ezt átrészelni, és ezen felül segít ezeket az általán felépített ilyen korlátokat, falakat lebontani, akkor az, az több, mint jó. Most az új párkapcsolatról beszélgetünk? Igen. Igen. A szerelem? Igen. Honnan jött? Elmentem egy koncertre. Igazából volt egy hölgy, olyan szimpatikus volt, aztán elmentünk két különböző irányba, de voltam annyira eltökélt, hogy elkezdtem így megkeresni így a Facebookon, hogy az így ki lehet, hogy lehet ki lehet, és aztán viszonylag kitartóan keresgéltem, és akkor ő megértékelte ezt a fajta kitartó hozzáállást. Különbség? 7 Családi állapot? Ő független Csak nincs kutyája, macskája gyereke egyedül álló teljes mértékben Saját lakásban? Te saját lakásban? Vagy bérelt lakásban? Tehát nem Na, együtt még Saját, saját nekem bérelt Majd valahogy ezt összekötjük És hon, miért hiányzik a hangodból az ezzel kapcsolatos felszabadultság? Nem tudom, van. Tehát, hogy azért azért ez megvan bennem, vagy látszik a, látszik a fejemen, hogy most él van, nem? De, de ha szemben az utcán, akkor az utcán egymással, akkor, akkor nem biztos, hogy ilyen búskomor az de a hangod akkor miért nem olyan, mint az ábrázatod? Mert euh, nagyon ritkán kommunikálunk így a, az érzelmeimet. Hát ez biztos egy hiba. De, mit vársz ettől az elkövetkezendő kapcsolattól? Az elkövetkezendő évektől? Hát az biztos, hogy valami mást látok most így az elmúlt idő alapján. De mit vársz? Eddig hegyek voltak, most völgyek lesznek, eddig meleg volt, most hideg lesz, vagy fordítva. Mi lesz most? Ez az aki lehet, hogy az elmedetőren boldog lesz önfeledten, és hogyha már ez így jó, akkor én én valószínűleg elégedet lesznek. Az önfeled boldogság eddig nem volt rád jellemző, vagy az elmúlt időben nem volt rád jellemző? De az elmúlt időben nem, és valamit neked, de volt az... már ilyen. Persze, persze. Hát húsz év azt, Akiket magad mögött hagytál, azok iránt milyen érzelemmel vagy, mert maga a szöveged nem, nem, nem a hangsúlyaid, a megnyilvánulásod viszonylag kevés érzelmet mutat. Igen, ez Mondom, én ezt rendszeresen visszakapom. De most nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy a, hogy a valóságban. Tehát, tehát... A valóságban természetesen minden támogatásom és szeretetem, megvan a családom iránt, minden gondoskodás. A szeretet, ez hány fokos? Tízes kellene? Nem, a hőmérsékletben. A hőmérséklet. Az, ha azt mondjuk, hogy a, a családom iránt Meleg, akkor, akkor azt tudom azt mondani, hogy, hogy a, a mostani kapcsolatilag meg, meg sokkal melegebb, vagy forróbb. Ez a kapcsolat nem fog eltéríteni téged a gyerekeitől Nem, mert elő viszonylag hamar beszéltünk, nyilván nem állottam macskát. De itt most nem arról van szó, hogy az ember miről beszél, hanem az, hogy mit érez, hogyan, ha együtt vannak, akkor milyen hűfokkal, milyen mértékben vagy jelen. Nem, ez teljesen természetes, hogy, hogy a gyerekeim fontosok az életemben. Nekiket nem csak kötelességből kell elvinni, eddésre hozni, vinni, hanem ugyanúgy van a hétvége, ugyanúgy van program, és ez, ez mindenki számára a, a természetes, és én is ezt maximálisan így gondolom, hogy a gyerekeimnek szükségük van rám. Megsillette a munkád ezt az elmúlt pár évöt? A munkám nem, arra nem volt kihatással, az, az, az függetlenek. Nagyobb mértékben kötte most ez az új kapcsolat az országhoz, mint amilyen mértékben távolított mindaz, ami a közéletben zajlott, és aminek nem sok köze volt a te alaptevékenységethez, de közben kihatott az egyetemi évekre is. Vagy az egyetemi életre is. Szerintem nem. A, a, az egyet, a, a a magánéletemnek mindig nagyon kis hatása volt a, a munkám és az országnak. Az országban maradásomat sem a magánélet határozta meg, hanem, hanem az elköteleződésem az iránt, hogy nekem itt van dolgom. Nekem az a munkám, hogy oktassak embereket, és még hogyha nem is értek egyet abban, amit az országban, nekem akkor is az kell csinálom. Örökkország mája van? Igen, igen. Tehát én nem vagyok pedagógus, ugye? mint Talán tanítok, csak nem vagyok pedagógus, de ettől függetlenül én átérzem az... Nem, hogy ro rokon szakmája e az új nőnek? Ja, nem, nem, de teljesen. Homlok egyenest más. Közgazdasággal foglalkozik, egy ol olajipari cégnél egyikhez sincs közön. Ha ezt hallaná, akkor nagyjából van elképzelésed arról, hogy mit élne meg? De mit, mit élnének meg a gyerekeid is? Mit, élnének, mit élne meg a feleséged? Mit élnének meg a barátaid? Hát a kapcsolatom szerintem őt valahol ez boldogsággal tölteni el, vagy nem biztos, hogy ez a legjobb szó, de hogy én erről képes vagyok beszélni, és hogy őszintén beszélek. A feleségem kevésbé jól élné meg, de de az, hogy valaki képes erről beszélni, most tudom, nagy nyilvánosság előtt, nem tudom mennyi hallgatnak, hány ismerős vonal, a vonal vagy a értenek a túlsó oldalán. Akinek erről beszéltem, ők mind, mind azt mondták, hogy ez valahol egy, egy ilyen bátor lépés, hogy az ember képes változtatni. Ha most feltűnne a plátói szerelem, és azt mondaná, hogy most ő itt van, akkor ez mekkora gondot okozna? Se mekkorát. Se mekkorát. Mikor fogsz elválni? Hát ö, először valószínűleg otthon nyugodt körülmények között megbeszéljük a mit, hogyan szeretnénk, és majd utána. Tehát amikor leüttünk beszélgetni az helyzet, akkor azért mindenki egy ilyen, olyan hápotban volt érzelmileg, hogy nem tudja most itt nyugodt színvel végig gondolni, hogy most akkor a lakás, ami közös tulajdon nincs ilyen probléma, de hogy most akkor van a bank meg. Erre kell egy nyugodt idő, van, amikor az ember ezt így már megnyugodva végig gondolja, és akkor vagy utána. Imáron fölöltözve, munkában menet vagy, vagy hol? Igen, én most sétáltattam meg a kutyát a ligetben, és most fogok így mindjárt nemenni az egyetemre. Jó reggelt! Jó reggelt! 8 óra, 4kor már nem lesz vége a mai műsornak. 8 óra, 11 perc van, 06, 1, 2, 53, 88, 12. Az új ajánlat 8 óra, 22 perc, de ez az ajánlat, ez egy dugó. A dugót, azt távolabb akarják tartani az üveg szájától. Akkor 06, 1, 2, 88, 12. Just the way it is. Kívánok, kapgab vagyok találós kérdést, föltehetek? Nem. 2 8 12 nem lesz több telefon, akkor a záró zene jön. Ez a White Wheeled Limousine. 061 253 12 először. Walks the town In a long white gown And the band plays on With no one around The the rice was gone Oh, hours ago And the white wheel limousine Standing alone Well, they met at the club Where the brass is Stand egy, három, másodszor. Keszenáltalan lehetőség maradt te a mai műsor, vagy sem? Egy beszélgetés erejéig biztos, hogy nem maradt ki, vagy ott lehetőség. Egyébként pedig távol étemben dörö, úgy mint kisdékis Kisdékisr.com. A nevem Fialajanos, kukacgmail.com Amíg szól a zene, addig lehet telefonálni, Belélt vagy 8 óra 22 már elmúlt. 061-23-88-12, senki többet?